Вони охоче слухали її розповіді про життя російських іммігрантів і вірші, які вона писала в золоті роки своєї юності, коли, будучи молодою поетесою, поклонялась блоку. Мати Марія любила згадувати Анапу, Крим, де проживала в юності і де мала чималий маєток, але з приходом більшовиків без жалю віддала його народній владі. Було в цій жінці багато дивного, суперечливого, але в усіх викликала пошану її біблійська філософія творення добра. За цією філософією вона і в таборі ділилася з усіма, чим тільки могла, і цим викликала загальну симпатію. Одержуючи посилки з Франції, Мати Марія перша віддала їх блоку червоноармійок, коли вони оголосили голодовку як протест проти вистоювання дітей на довжелезних вранішніх апелях. Більшість старших монашок працювали в таборі в'язальницями. Мати Марія змушена була виконувати на кухні важку і непосильну роботу. За це мала зайву миску гемюзи і підгодовувала тих, що вже пухли від голоду, а також дітей які в таборі так і не одержували окремої пайки. Багато виснажених до краю в'язнів були вдячні матері Марії і таким, як вона, за те, що знаходила в собі сили, щоб якось існувати у цьому фашистському пеклі. Слід сказати що не всі багаті заложниці терпіли у таборі скруту. Користуючись допомогою з дому, спритніші з них навчились підкупляти наглядачок, а іноді й деко з вищого табірного начальства. Молода і вродлива графиня Карла Дефучині жодного дня не працювала на важких табірних роботах. Казали, що хтось зумів передати їй діамант, і ним вона Підкупила самого коменданта табору. Її одразу призначили медичною сестрою, хоч вона ніколи не робила ін'єкцій і не знала жодної назви ліків. Вона довго не могла збагнути, що для того, щоб жити, хтось неодмінно мусить працювати. «Кім ти працювала у себе на батьківщині?» – запитала її молоденька медсестра з Росії. «Чом би то я мала працювати?» Я никогда и никем не працювала. — А на что ж вы с семьей жили? — дивалась медсестра. — Гроши нам давал дідусь, без відповіла Карла. — Ну, знаешь, у нас в Радянському Союзе таких дідусів и бабусь немає. — У вас в Советах нема дедусів и бабусь? — наивно запитала Карла. А від кого ж народились ваші мами? Карла загинула трагічно. Коли лікар Трейте наказав їй ввести у вену старій жінці отруту, вона побігла табором з вигуком. Во, ви чули? Він наказав мені вколоти отруту цій старій невичній жінці. Він думає, що я можу стати вбивцею. Трейте Персі... Не казав санітарам впіймати Карлу і отруту ввели і немічній жінці, і графині Карлі. Адже вона розголосила усім те, що вважалося таємницею, хоч насправді всі знали, що після приїзду в табір Гімлера багато людей в ревірі знищено за розпорядженням головного лікаря за допомогою отрути. Скопцова жила в одному блоці з матір'ю Елізабет, такою самою учасницею руху опору фашизму, як і вона сама. Лише їй вона розкривала потаємні куточки своєї душі, пов'язані з лютою ненавистю до фашизму, до всякого насильства взагалі. Та були в матері Марії потаємні куточки, яких вона нікому не розкривала. Її давній любов до Росії – Є розуміння того, що світ не може лишатися таким, як він є. її спогади про свою політичну кар'єру, яка так і не збулася. У Єгіплуці, як і у всіх блоках той час, багато говорили про ротармію, які увірвалися в табір, як свіжий вітер. Їх непокора, їхні марші по табірні вулиці, пісні, які вони співали російською мовою, які не завжди розуміли німці-есесівці, все це бійнуло як дух свободи в серце матері Марії. Потрапивши в ревір після запалення легенів, вона ближче зійшлась з лікаркою Антоніною, а пізніше із комуністкою Марі Клод, очарування якої було настільки великим, що не любити її було неможливо. Дружина редактора «Паризької газети», замученого фашистами в тюрмі, вона була сама непокора, саме прагнення до справедливості. Лікарка Антоніна після одужання матері Марії дала їй пов'язку на рукав, з якої вона могла заходити до їхнього блоку, не наражаючись на велику небезпеку. Мати Марія входила в їхній блок, коли вже есетівці розходились по домівках, і почувалась, як у себе вдома. Вона сідала на маленький матрацик, по-турецькому підігнувши ноги під себе, і починалися диспути, спогади, розмови про Росію і Францію. Її вже встигли полюбити ці російські дівчата, яких німці називали ротармійками, а вона, за давньою звичкою, солдатками. До цього слова вона звикла ще з часів громадянської війни. Вони, ці російські дівчата, чимось нагадували її доньку Гаяну, яка вийшла заміж за російського студента і поїхала з ним в далеку засніжену Росію. Там простудилась і померла. Ні та далека та кохана Росія не була її Гаяні чужою, бо про неї стільки розповіла їй її мати Ліза Скопцова-Кузьміна, і бабуня, Софія Борисівна Піленко, із роду Смоленського поміщика Тухачевського, того самого роду, чиє прізвище носив і радянський маршал Тухачевський. Коли в Крим прийшли більшовики, Єлизавета Кузьміна Караваєва була міським головою. Її любило населення Анапи за гострий розум, за уроджений талант оратора. А можливо, ще й за те, що Єлизавета Юрівна не вагаючись віддала всю свою успадковану від прабабки землю і багаті виноградники козакам Костаневської станиці, з юних літ кохалася в поезії Натсона і поклонялась революційним вітрам Блока. Це правда? Що вас судив Денікінський суд, як народного комісара, звинувачуючи в тому, що ви допомагали більшовикам?